Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. A Peluts podreu conèixer la vida d'un refugi d'animals de primera mà. I no oblideu que Peluts s'escolta a 16 emissores i que és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. <totipos> Obrim el programa fent una crida urgent per un gat que necessita trobar una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Continuarem amb la secció de la protectora, on ens acompanyarà la presidenta de l'SPAM, la Sílvia Serra, per explicar-nos com és la vida a un refugi d'animals. Amb el nostre expert en atologia, en comportament animal, avui parlarem de com prevenir o reduir la por als petars o als focs artifici. Ara ens trobem encara lluny de les rebetlles i és un moment ideal per entrenar el nostre gos a perdre aquesta por. No us ho perdeu. I a l'espai veterinari parlarem de la sida dels gats, de la immunodeficiència felina, que és, eh, té cura, com es contrau, aquestes preguntes i moltes altres, ens les respondrà en Marcelo Cabrera, veterinari de l'ESPAM. Com poden els gossos ajudar els interns de les presons i a persones amb algunes discapacitats? A la secció de vincles parlarem d'aquesta vessant terapèutica dels gossos de l'espam i si teniu qualsevol pregunta o suggeriment sobre aquesta vessant terapèutica o sobre qualsevol altre tema que tractem avui, podeu enviar-nos un correu electrònic a peluts Comencem la secció de les adopcions per promoure entre vostès, entre els nostres oients, l'adopció d'aquest gat del qual us parlarem ara mateix. A Pelut dediquem aquesta secció als animals que per diverses raons no ho estan passant bé en el refugi i que necessiten trobar una família doncs, el més ràpid possible. Connectem doncs amb el refugi de l'espam, en concret amb la gatera que hi ha al refugi de Mataró, per parlar d'aquest animal. Parlem amb la seva cuidadora, amb la Isabel. Benvinguda, Isabel. Hola, Dunyà. Com estàs? Total. Bé. Estàs rodejada de gatets? Estem aquí amb els gats, eh? aquí la gatera. I vull parlar un, sobretot, d'una un, gata, sí? que diu Mimí. Mimí. Eh? Mimí. Mimí, sí. Una molt gata bé. negra, joveneta, d'un any, doncs, un any justet, que la van trobar pel carrer. Mm -hmm. I la van portar aquí, eh? molt bona, molt i per això la van portar aquí i i veiem pues, que li costava respirar Ai, i pobra. sí, li costava, li van fer unes plaques, fer... i vas pues, van veure que tenia una hérnia dia diafragmàtica. Carai, eh? això diafragma... això el era el que li feia, el que li li impedia respirar normalment, ah, això no? Això mateix. Uh, tenia trencada, que certa ja estava Carai. I jurament d'un cop d'un Ui... cop de cotxe, una petada, potser. Ai, ai, ai, ai. La pitjora d'un pis. I tenia tots tot els intestins cap amunt, clar. Ai, ai, ai. Eh? Estava eh, tot l'institut de... Li havia anat cap al tòrax. Pobreta, i, I... i això us va, te l'has adonat tu, per exemple, quan, quan sí, l'esteu plidant? A, que... Quan teníem mm. aquí, dèiem que, que, a part de boníssima i tot, que li, li costava una mica respirar. Eh? i bueno, potser estava nerviosa però vam veure que, que cada vegada bueno, que li costava i pues, el vam portar el, bueno, el va tenir d'aquí sí. el vam mirar i va dir això anem a veure a perquè pinta. li costa mm. o sigui, anem a, a visitar-la bé i tenia, tenia això que és tèrnia que és, que és un trencament i ara, eh? com, a, ara I com, com està? O s'ha sigui, bueno, curat? O... sí, l'han operat uh -huh. una operació molt costosa perquè és molt és molt traumàtica per ella, mm. eh? i, i, i s'està recuperant molt, molt bé. Fantàstic. Molt bé. Home, joveneta, no? Deu tenir de tenir força. Un any de força i, i mira, vol viure, vol viure. Té ganes de viure. trobar-li una casa perquè aquí no pot entrar, aquí a la Gatera. Per què? Doncs perquè, clar, no té defenses, té de, eh, ha, estat, ha estat tota pelada, L'ha empalat, i també que farà fred. T'he o sigui, de, de trobar-lo en I, una casa. I per, i per què l'ha empalat? L'ha empalat, diguéssim, la part del pit, no, imagino? La part del clar, pit, això Clar, és una, ara... una, una senyora operació, eh, aquesta. Sí, sí, sí. I, escolta, sí. i es curarà per això bé, si algú sí, la vol sí, adoptar, sí. Després, Isabel? Sí, sí, després queda perfecta, diu. Molt sí, sí, la veterinària que queda molt bé, molt bé, molt bé. Bé, també bé, després, dintre d'una estoneta, tindrem el Marcelo aquí, ja li demanarem sí? també... Sí, sí l'opinió d'ell, a veure Exacte. si era l'operat, Diu eh, que li ha, ha anat molt bé, molt bé, i la, i la gata ha reaccionat molt bé, també. I per quin tipus de família podria anar la Mimi, Isabel? Es pot anar a tota la classes de, de, de gent, eh? Amb nens, també, perquè és, és bona amb els nens, és bona amb tothom. Mm -hmm. és, una, eh? és una gata bona, eh? És una gata molt bona, molt bona. Molt bé, jo ara tinc la foto eh? aquí, he entrat a la, a la pàgina web de la Protectora, sí? a 3bdobles.protectora.org sí. i re, he buscat, doncs, gats, he buscat femelles i he buscat el nom de la Mimi i la tinc aquí ara mateix i és sí. molt bonica, molt eh? Maca, molt típica gata maca, negra i esbelta. Sí. Mm. Molt maca. Molt bé, molt I molt carinyosa, eh? També, vull dir, per tothom, eh? Per tothom, eh? tothom aquesta tota ah. gata. Doncs a veure eh? si trobem... Clar, perquè, sí. si no, perquè si no pot entrar la gatera haurà d'estar vivint una gàbia damunt menno i Isabel. Estarem una gavi ni una casa, una casa d'acollida o algú que pugui fins que estigui més recuperada, o si sigui, no t'has de viure amb una gàbia. Molt bé, molt bé. Eh? Doncs I a veure da, si tens... Necessita... Clar, necessita una família. Mm. De una família i eh, tot, anirà bé, tot. A veure, eh? doncs eh? moltes gràcies. Es mereix, es mereix, pobreta. Home, després i tant. El que li ha passat... déu nhi abandonada, eh? després amb un cop... Abandonar amb un cop així i sí, pel carrer... Operació, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do que sí, ha passat, sí. la pobreta. Sí, una família, sí, urgentment, eh, també. Molt bé, Isabel, doncs vinga aquí, Com aquí tot. deixem apuntat a... pels nostres oïents això i a veure si tenim sort i la setmana vinent podem dir que la Mimi ha estat adoptada. Paso, Joan Mateu. Vinga, Déu Isabel. Vale, adéu, Gràcies. Adéu. Doncs recordem qui volia adoptar a la Mimi, que poden posar-se en contacte amb la protectora d'animals de Mataró en el 902 908 043 o bé, si no, poden enviar també un mail a l'info, info, arroba, doncs demanant dades sobre aquesta gateta i a veure si tenim sort i entre tots hi trobem una família. I nosaltres continuem amb la secció de la protectora, que ens acompanya cada setmana la presidenta de l'SPAM, la Sílvia Serra. Benvinguda, Sílvia. Hola. Com estàs? Bé, bé, bé. Bé? bé. Estàvem aquí parlant ara amb la Isabel d'aquestes operacions constants d'animals que teniu eh, a la protectora, ja n'hem sí. parlat algun cop. Sempre parlem potser més de gossos, en aquest cas doncs, veieu que als gats doncs, també se'ls apliquen aquests mm. tractaments i intervencions. És un, és un no parar. Com ha anat la setmana, Sílvia? La setmana, anar fent. Anar fent. Ai, ai, ai. No, no et veig no, molt motivada. No, què, què ha passat? No. Hi ha hagut males notícies? Hi no, ha no, no res, massa. Alguna baixa important? No. Massa fora de lo normal, doncs no, mm. no podria explicar res. Mm. El que sí m'agradaria avui... Ja que sempre parlem doncs, de l'erupció de la setmana, sí. o l'apadrinament, o alguna mala notícia com, com una baixa, podríem parlar d'un servei que estem fent, que hi ha la protectora de Mataró fa, des de fa molts anys, però ara ens hi hem posat molt en sèrio, perquè mm. com sempre s'ha dit, doncs, val més prevenir. Que, que curar, diu. Passo posat, sempre, sempre. Eh? Vosaltres sabeu, perquè sempre ho estem dient, de cara a la, la primavera i estiu, que ens invadeixen els cadallets legats, sí. que ens s'aturen els centres d'acollida, les cases d'acollida, les mainaderes, els serveis veterinaris. Sí, sí, és, un, és una llauda d'animals petits que, sí, que sí, us que normalment arriben. no és massa exitós doncs tota la feina que s'està fent, perquè acaben emmalaltint i molts acaben morint, doncs L'SPAM ha invertit mm, més recursos econòmics per poder, per poder treballar amb el que són les colònies de gats de, de carrer. I això que, en què es tradueix, Sílvia? Es tradueix en un control d'aquests animals, d'aquests sí. felins que hi ha als carrers? Sí, el, la nostra pràctica és la captura, l'esterilització, els portem cap als centres d'acollida i mm, a, a mesura que, que pugui ser que és, el perfecte es torna a alliberar el gat a la mateixa colònia. Uh -huh. Aleshores, eh, per fer aquesta feina ben feta necessitem reforços extres i bé, s'ha posat una persona nova en l'equip que Com ha començat estic? des de fa un mes sí? la, Montse, la Montse Taus que la tenim al telèfon ah, que ens sí? està escoltant, Sílvia doncs ella, ella sabrà ja, li, bé, donem part. la benvinguda, Sílvia oh, tant, Montse. Hola, Montse sí? Hola. Hola, benvinguda, Montse <laughs> Gràcies. Estem parlant, Montserrat, de que um, la protectora d'animals de Mataró està duent a terme un control de les colònies de gats de carrer i que ara fa ben poc tu t'has incorporat per ajudar-los no?, a fer aquesta tasca. Sí, sí. sí. No sí, sé si la Sílvia ho està comentant. Ella ve, bueno, ve del, del món de, de les protectores. Um, concretament, ens sembla, Montser, que ets de Premià de Mar, de no? protectora de Premià. Sí. Mm. de la potenciatura de penya de març des de l'any 97. Mm -hmm. Aleshores, ella és alimentadora i coneix molt bé, i per, per si, com moltes entitats petitones, proteccionistes, doncs, voluntàriament, ja capturen gas, es porta al veterinari, ja fan una gran tasca. Aleshores, doncs, nosaltres mm, vam decidir, degut al, al que ens ha passat aquest any i que cada any repeteix i sí, que sí, no s'acaba sí, no, mai, mai, que faríem un esforç eh, perquè per, per provar si de cara a l'any que ve, realment es nota, i l'esforç consisteix en aprofitar aquesta temporada del fred, que les gates s'aturen, per capturar les màximes que puguem, almenys de Mataró, uh -huh. i esterilitzar-les. Aleshores... Com, com es fa aquesta captura? O, on trobeu les gates? Uh, a veure, normalment venen d'avisos. O sigui, per un costat tenim el que seria la feina que fem a Mataró, que cal dir que això, bé, ja queda... això val molts diners. O sigui, fer aquesta feina val moltíssims diners. I ho estem traient ara, doncs, als fons de la protectora. Això no està finançat per l'Ajuntament. L'Ajuntament dona uns diners, els de Mataró, que hi ha entre tot. I vam quedar que faríem com dos colònies l'any. que passa que Mataró té una problemàtica molt, molt important que acaba també derivant i, en, en el centre d'acollida perquè quan comencen a parir les gates totes les alimentadores, tothom troba gats i ens col·lapsem de gatets. Però la problemàtica de Mataró, Sílvia, és similar potser a altres com sí, Sant Boi o com Malvellès, oi? Però on te vull anar a parar és que a Mataró fem aquesta tasca sense cap compensació extra. Uh -huh. Ho fem perquè bé, perquè també ens veiem una miqueta amb l'obligació i perquè com veiem la problemàtica tan important que hi ha, penseu que aquests cadells s'acaben quedant en el centre d'acollida. Us puc parlar, la Montse fa un mes que està i fa un mes que ens hi hem posat en sèrio i després us explicaré que fem un servei a altres mm -hmm. municipis. Però us puc comentar doncs, que han entrat durant l'any del carrer, sense tenir en compte les colònies, que parlem de colònia anem a fer arreglar una colònia controlada, uh, 656 gats. Uf. 656 gats que considerem del carrer, que te'ls porten. Gats que s'han quedat en el refugi. Val? han entrat per quedar-se en el refugi. Quan parlem de colònies, eh, són 293 animals ja els que hem capturat. Què és una colònia? Una colònia don és un grup de gats feréstecs, eh, doncs que es detecten, sí, que sí, es junten, es bueno, manera ja hem parlat moltes vegades mm -hmm. i que a través d'un avís d'un ciutadà ens arriba per part d'un ajuntament, doncs que hi ha un conflicte entre ciutadans i animals, no? Uh -huh. Aleshores, el que no és viable és traslladar colònies, aleshores el que fem és el que fa la Montse, saturar-los, uh -huh. esterilitzar-los i retornar-los. La feina que fa la Montse ens ho explicarà molt millor, ella, no? Vinga, doncs demanem-li. Montse? Sí, diguem. Ah, doncs això ens agradaria saber en, en què consisteix en què estàs ajudant a la protectora ara mateix per aquest control de colònies de, de gat. Bé, bueno, aquí consisteix en posar-nos en contacte primerament amb el cuidador, eh, una vegada que s'ha seleccionat, seleccionat la, la colònia, que estic a fer, i és molt important eh, poder comptar amb l'ajuda del cuidador, perquè és el que coneix els horaris i el que, bueno, en el que els animals confien. Llavors, una vegada que hi hem contactat, avisem de que, bueno, de que no posin el menjar per, perquè quan arribem tinguin gana, i bueno, doncs allà, llavors, doncs segons l'horari que tingui la colònia, es va o pel dematí o per la tarda. S'intenta que sigui pel de matí perquè així va millor per tota, tota l'organització de, de la protectora. Però si no hi ha més remei que anar a la tarda, pues, es, es va es a la va. tarda. Uh -huh. Aleshores, eh, bueno, eh, vaig allà, a l'hora que, que, que, que he quedat amb el cuidador, si pot, si pot estar, si no, vaig pues, bueno, jo sola i, i bueno, col·locular les, les gàbies i bueno, és una qüestió de paciència, que és es esperar que ells entren. Em en trobo en molts cuidadors que diuen no, no, si és es que jo lo toco, yo esto. Però a veure, jo sempre els dic no, no, és es que no quiero que me lo, lo cojáis ni, ni que lo toqueis, quiero que él entre, tiene que entrar por él mismo, porque si eh, lo forzamos es que ya eh, podemos conseguir lo contrario, a lo que queremos, ¿no? Clar, perquè li crees bueno, una situació haem... d'estrès no, a l'animal... Clar, a veure, que no, per, per molt que tu el toquis, que el cuidador el toqui, el que no pot fer és intentar obligar a, a posar-lo dintre d'un transportín o d'una gàbia, perquè és una situació anormal, i ell sap, que aquesta situació no és normal, perquè sí. en la vida diària el cuidador no l'intenta posar a dintre de cap lloc. Mm -hmm. Llavors, clar, a vegades s'enfaden perquè, bueno, ells pensen que... No sé, no? Però, bueno, jo... Jo sempre espero que l'animal anima, ha d'entrar per si mateixa. I, I un cop que és de la gàbia, Montse? Un cop a la gàbia, tapo la gàbia per estressar-lo el menys possible i, bueno, m'espero que vagin entrant al, al cupo que, que tenim aquell dia i, i, bueno, ja està, fins fins al dia següent. Però... De... S'acaba la colònia. Però llavors, en aquest cas, es du la protectora i s'escarilitza, sí, oi, sí, sí, ja? una vegada... Sí, aquí intervenen els serveis veterinaris, veure, això, això també s'ha de tenir en compte. i Jo voldria dir doncs, que és un servei extra que fem, que la Montse en part es finança doncs, del que ens paguen molts ajuntaments, que no cal que, que sigui un ajuntament dels que els hi prestem el servei de gossos, o una empresa privada, quan hi ha una problemàtica ens avisen, llavors la Montse va, hi ha la coordinadora, la, la responsable que és la Mariam, la Montse va a valorar la colònia, el nombre d'animals que hi han i contacten amb l'alimentador, tal com diu ella, la cuidadora. A partir d'aquí és com un, un treball en equip. Que Però dic jo. sempre hi ha alimentadors en aquestes colònies? Sempre. Sí, sempre. Montse, jo diria que sí, no? Sí, sí, perquè sí. si no, no es podia sustentar. Mm. És que normalment hi ha un on hi ha on tali, on aliment és on els animals van procreant. Sí, mm. no sé, si no hi hagués aliment, no sé si hi hauria tanta colònia. No sé, Montse. No. Jo no hi entenc massa, la Montse hi entenc moltíssim. No, sempre, sempre, sempre hi ha un cuidador. El que passa és que a vegades el cuidador pot ajudar, i a vegades no... Pot interferir d'una manera més negativa, oi? Sí, ho fa més a l'ombra, diguem, doncs, a més de posar-se a tal hora, una altra hora, i a millor no pot estar allà fent companyia, com aquell que diu, perquè hi ha animals que surten més quan està al cuidador, i és una mica més fàcil, però bueno, no és indispensable, però té que haver un cuidador, perquè la majoria de colònies estan a ciutat. A la ciutat hi ha el tema de contenidors, fa que, que necessitin que algú posi el menjar. Si és, per exemple, un, un pagès o més, més tipus camp... Sí, més al camp. Més, més al camp, doncs, pues, eh, bueno, a veure, a millor poden, poden sobreviure de la casa, però normalment sempre treuen el menjar sí. d'algú que, mm. que... Que, hi que els hi dona, allà, Que ho sap sí, que fan sí. i que deixa menjar. Que potser sí. no és... A vegades no sempre és, a veure, que, vagi, que la persona estigui molt pendent però bueno, menjar tenen, sempre menjar. hi ha algú, poc o molt. I, I jo la pregunta que faig és, vosaltres creieu que amb aquest esforç diguéssim que esteu fent notareu realment l'any vinent aquesta baixada de 600... 650, no sé si has dit, Silvia entrades uh, de cadells de gat suposo que perquè això... em parlaves de cadells, eh, quan m'ho dit Parlem de cadells, és la, la... Que és ens exagerat. invadeixen els cadells, perquè mira, els gats al carrer mentre no molestin, allà van fent ell no? puntualment venen les queixes però n'hi ha moltes de colònies de gats la problemàtica és quan allà es comença a trobar cadells moribunds cadells malalts pel carrer que, que els motiva a portar-los al centre de collida com és lògica, perquè són malalts jo crec que sí, i jo crec que Mataró, o sigui, nosaltres, el nostre objectiu és reduir la, la taxa de, de naixements de cadells i de mortalitat i que l'any que ve tinguem unes colònies més sanes, sobretot més sanes, i, i bé, i un, un, un, una davallada de l'entrada ah, de gats. Tant de bo, eh? Sí, i mm. l'entrada de la Montse, ja que és amb aquest objectiu perquè ha està desastrós nosaltres fins ara hem anat fent per poqueta cosa, però ara com he dit ja hem invertit recursos i ja que la Montse es financia doncs gràcies també a aquests serveis que prestem a altres, altres ajuntaments, ajuntaments eh? com que... de ràdios que ens estan escoltant sí, ara mateix sí, a diferents sí. llocs qualsevol municipi si té un problema pot contactar amb nosaltres, vull dir, ara això sí de quedar-nos gats, no, no, eh? no eh? Ja, hi caben, ja. ja no hi ha més no. lloc <laughs> doncs moltes gràcies Montse per, per haver-nos acompanyat Uh, em donaria una, una cosa. Sí, Passec digues. Que la pregunta mm. que jo puc dir, et puc assegurar categòricament, que sí, que a, aquesta, això que has començat a fer, sí que trobaran molta milloria, perquè aquí a, a Premià vam començar l'any 97 i eren colònies de 35 i 50 gats, hasta 100 gats havia en tot el voltant del que era el port, tot allò llarg del port, Renfurt mm. Port, i, i realment eh, després de 12 anys es eh, queden entre 1, tres o quatre individus. Ostres, doncs I a l'any ja hi ha baixat molt la taxa d'animals. D'animals. Don's a veure que rauem dit i esperem que aquesta, don's, l'experiència que la Montse ha tingut s'acabi reflectint amb les dades de l'any vinent a Mataró i potser mm. Silvia poc a poc anar extenent aquesta manera nosaltres de fer diferent. Nosaltres ho intentarem, ho intentarem el que passa que ja dic, val molts diners fer-ho fer massivament aquesta no, no, cosa, ja però bé, bueno, nosaltres ja sabeu que mm, que, <laughs> que busqueu <laughs> el que podem per, per, per millorar. Moltes gràcies, Monse. Vinga, adéu, adéu, adéu. I ja per acabar aquesta secció, Sílvia, podríem dir als oients per tancar-la que esteu preparant un sopar solidari sí. de Nadal pel dia 19 de desembre. El 19 de desembre. I, i que tothom necessita no tota'm està convidat. Tota'm està convidat. Sí, Vosaltres, oients també, Sílvia? Tothom, tothom, tothom, tothom. I on, on els farà? Més, aquest... sigue, siguem, més coses podem fer, com això de l'escolònia. Molt oh, bé, perquè hem de dir que a eh, què costarà aquest sopar, una part important eh, doncs, a la vida destinada als fons econòmics de la protectora i, per sí. tant, ajudar directament a sí. aquests animals, aquestes colònies, aquestes operacions, eh, diguéssim, quirúrgiques que es fan i, i a tot el que parlem cada vegada. Oi? Evidentment, és la part proteccionista de la nostra gestió, que l'assolim gràcies a l'ajut de a l'ajut de, doncs, dels nostres amics els nostres simpatitzants, socis i padrins i és un bon moment doncs, per retrobar-nos tots molts a vegades ens coneixem a través del Facebook Clar. o són socis, padrins que no ens veiem les cares, allà ens trobarem tots jo us espero que tots vingueu i com més siguem doncs, millor pel nostre projecte Ànims. si volen tenir cap informació sobre on es farà i el preu que costarà et sembla si donem el mateix correu aquest de l'info? a l'info molt bé, doncs així ja saben els oients que qui sigui animalista i tingui ganes de venir a la protectora en aquest sopar solidari doncs que ho pot posin en contacte i els informem de tot el que calgui. Molt bé, Sílvia. Doncs fem una petita pausa i donem passa a l'expert en conducta animal al nostre espai d'atologia. Molt bé.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 www.protectora-mataró.org ajudar nos és fàcil. Parlar de les rebetlles d'estiu ara pot semblar fora de context, però el fet és que ens trobem en el millor moment per evitar o reduir la por als petards que els nostres gossos pateixen. Per això adonem la benvinguda al nostre atola, que ens acompanya com cada setmana, en Jaume Fatjó, cap de benestar animal de les l'ESPAN. Benvingut, Jaume. Hola, què tal? Molt bé. I... Uh... Anava a dir-te, és increïble com la majoria de gossos uh -huh. tenen por o ansietat davant dels petars i els focs artifici. Eh? És com, vull dir, a vegades cau de calaix. poc són els gossos que no tenen por, oi? Sí, probablement és la fòbia més, eh, que té una incidència més alta en els, sí. en els gossos. És la més... Eh, pràcticament tothom, quan mm. li preguntes. El que, el que hi ha molta diferència és en el, en el grau de por que té l'animal. Sí, en diferents moltes... nivells. I això és el que moltes vegades fa que això es converteix en un problema clínic o que quedi, doncs, que formi part de la, de la vida quotidiana de l'animal. Una mica seria semblant a la gent que... Eh, hi ha gent que et diu, escolta, mira, jo no m'agrada anar amb avió, però hi vaig, eh? i no hi ha problema. O hi ha persones que definitivament no poden, són incapaces de, de pujar un avió, llavors aquestes serien les que aquest grau d'aquesta intensitat és la que requeriria doncs, en el cas de les persones una intervenció en el cas dels usos també. Una, una altra intervenció d'un altre tipus potser més mèdica no? mm -hmm. um, Dèiem que clar, la rebetlla doncs, per exemple la més coneguda doncs, la de Sant Pere, la de Sant Joan mm -hmm. doncs, estan ara mateix a sis mesos vista aproximadament sí. um, però penses que és un bon moment de... sí, per prevenir-les eh? sempre, sempre acabem parlant d'aquestes coses nosaltres i la gent que en general les dedica als animals sempre s'acaba parlant al juny. No? I quan ja tens... La el 22, rebella, eh? La, el 22, exacte. <ríe> quan tens la rebella a sobre i quan et venen a més a més, durant l'estiu totes les festes majors, etc. No? Mm. Ara tenim... Una, ara precisament, i sempre diem, ara que parlaves fa una estona de, de prevenció, mm. sempre passa igual, sempre es diu bueno, i què podem fer? I totes les mesures que et queden al juny són mesures pal·liatives per, per passar una mica el, el, tràngol. el tràngol. I sempre es diu i llavors el que hauríem de fer fora de la temporada dels petards i la, la fora de la temporada de festes majors és mirar de solucionar-ho eh, fent un tractament, podríem dir, curatiu. I com mm. ho fem, això? A veure, ara és el moment ara és l'època, tot a l'hivern, doncs potser és l'època més tranquil·la. Eh? Mm -hmm. eh, sí, en sí, sentit, i tal. Eh? Llavors, ara és el moment. Eh, home, és una cosa que, a veure, pot semblar eh, complicada de fer, pot semblar engurrós, sobretot perquè ara hem de fer un esforç perquè no tenim el problema a sobre, ara. Ara hem de pensar, hem de, de carregar-nos de motivació i dir, escolta, ara és el moment de treballar-ho. I la forma de fer-ho, no és costosa, eh? i la pots fer amb una relativa, sense, sense que t'afecti molt el, el teu estil de vida. A veure, a veure, que m'imagino posant petards pel carrer. Veure, sí, això, tens una cosa, quan, quan tu vols que un, que un animal perdi la por a una determinada cosa, un determinat estímul, el... hi han com dues formes de fer-ho. Una que és la forma clàssica, que aquesta avui dia ja no es recomana, Quina seria? Que eren les tècniques que s'anomenaven abans d'inundació. Eh? I ja ho diu una mica la paraula. Eh? Una mica, Exposició, sí, és no? És com, com aquell, la dita castellana que diu, no quieres caldo, no quieres caldo dos tazas. <sí> és, és el mateix. Una persona que té por de volar, la puges en un avió i la fas volar fins que se li passa el, la por. Una persona que tingués por de imagina't, de les aganyes, de, de les serps, posar-li... Sí, posar -la terà -la en teràpia de xoc total. En el cas dels gossos, moltes vegades, sense donar adonar-nos. Eh, ho fem. Eh, quantes vegades has vist gent que diu mira, aquest cadalet sembla que té una mica de por de la gent, porta'l el dissabte a la tarda a la plaça Catalunya que vegi molta gent i així se li passarà. Ah, puja al metro, eh? Exacte, això, és una, això és una tècnica d'inundació. Amb els petards seria exactament igual, seria exposar l'animal allò que li fa por, en aquest cas doncs, serien, ja no només els petards, els sorolls eh, potents, no? els trons també, aquest tipus d'estímuls, de, fer-li, eh, posar-li davant fins que suposadament se li passés ah, la por. Es quedi abans que, tot i que en alguns casos poden, aquestes tècniques poden resultar efectives, avui no es fan servió. Pràcticament cap atòleg eh, amb una mica de, amb una formació moderna els recom les recomana, perquè tenen el gran perill, en molts casos, de no funcionar. I quan una d'aquestes tècniques no funciona, no només no soluciona el problema, sinó que a més a més fa que empitjori. Mm -hmm. I per això estan sempre contraindicades. I com ho hem de fer? Clar, què has de fer? Doncs d'alguna manera li has de presentar l'estímul, en aquest cas els petards, amb una intensitat prou baixa, com perquè l'animal la pugui sentir, però no li provoqui eh, por o no li provoqui ansietat. L'única manera de fer això és, com deies tu, començar a posar petards molt lluny d'on estiguis tu, que això és inviable des d'un punt de vista mm -hmm. pràctic. I l'altra cosa que es fa, i de fet es fa tot el món així, és fer servir gravacions. Ah, és dir, molt bé, bona una, Pots tenir una gravació... Tu pots doncs, descarregar d'internet... A veure, o... pots des... aquí el que passa és que hi ha diverses coses que són importants. Eh, pensa que els gossos tenen una capacitat, bueno, tenen una uïda molt fina i aquí doncs, hi ha una sèrie d'elements que poden fer que la tècnica falli. I el primer comença perquè la gravació del so sigui bona. Uh -huh. és a dir Hem de buscar una gravació correcta. Allò eh? que li arriba al gos ha de ser fiable, ha de, ser, ha de, ser, ha de tenir una certa fidelitat perquè al, al so original, perquè si no el que, el que pot passar és que el gos digui, mira això no sé què és, uh -huh. però no és allò que a mi m'espanta. Uh -huh. I aquí s'acabaria el tractament. Llavors, la primera cosa que has de fer és trobar una font, una gravació que, que tingui qualitat. Ho pots fer a través d'internet, si, si mm -hmm. les trobes. Però també hi ha, eh, hi ha gravacions, hi ha fetes comercials per tractar precisament aquest tipus de problemes. Ah, és a dir, això bé. és una cosa que està en format comercial. Hi ha un, hi ha un especialista a Anglaterra Uh, que va, va treure un d'aquests productes que és, bueno, i a més, a més amb totes les instruccions de com fer-lo fer servir el John Bowen, que moltes vegades col·labora, amb, col·labora també amb nosaltres, amb la protectora i, per exemple, aquest seria un exemple no? d'un d'aquests kits diguéssim, de, de, de sons enregistrats. Quan ja el tens sí, les de, bàsicament la tècnica és la següent, tu agafes el gos el tens a casa teva, tranquil, relaxat i fas amb ell alguna cosa que li agradi molt. Bàsicament pot ser donar-li premis i aprofites si fas una mica d'obediència. O juga amb ell. O bé juga amb ell, exacte. Mm -hmm. I mentre el gos està en aquest estat positiu, poses la gravació a un volum suficientment baix com perquè ell ho pugui sentir, però no es preocupi. Mm -hmm. Llavors, amb dies successius... Si no, començaríem amb la música... Amb clar, amb, amb, amb no, posa, si posa, no fort, perquè eh? llavors, en el moment que ell s'espantés, ja ell mm -hmm. perdria la capacitat... Tu, en definitiva, el que vols és que s'habitui aquest so i, a més a més, que el relacioni amb alguna cosa positiva. Llavors, què és el que vas fent? Vas repetint aquesta tècnica amb dies successius, eh? cada dia una miqueta, cada dia una miqueta, fins que el gos va tolerant cada vegada una intensitat més gran d'aquest mm -hmm. so. Mm. Molt bé. Eh, Quina eficàcia té? Eh, depèn de moltes coses. Per exemple, encara que et sembla una tonteria, depèn fins i tot de l'aparell de música on posis, tu, Clar, on posis la gravació. Ha d'estar eh, de una parella exacte. amb suficient... Clar, hem d'intentar reproduir al màxim, no? El... De reproduir al màxim. Llavors, uh, ser molt constants i per què s'ha de fer ara? Per què s'ha de fer ara? Perquè aquesta tècnica gradual es pot, mm, es pot fer malbé si durant el procés d'aprenentatge apareix l'estímul amb tota la seva intensitat. Va. i per això no ho pots fer, tu dius l'estic acostumant poqueta, poqueta, poqueta, poqueta, i de cop i volta una rebetlla, mm. això et desfaria tota la feina, llavors I... per això són tècniques que s'han de fer servir fora de l'època on algú té els problemes I per acabar, Jaume quina seria la diguéssim, assiduïtat amb què hauríem de fer aquestes una, aquests vegada, aquests una vegada tens el sistema, quan eh, és millor fer moltes sessions, és com lo dels deures dels nens, no? És millor estudiar cada dia una mica, no? Doncs és millor fer un cop fer... per setmana podria no, no, no, ser, un no. un cop cada dia. Cop cada dia. És a dir, pensa que és una Durant cosa que és una cosa molt senzilla dir, quan quan ja la tens, pues doncs ja no, no, ha... pot ser pot ser abans. Això també una mica depèn de com de, com... de del... mica de la reacció, de la resposta que tingui el gos. Moltes vegades el que pot fer la gent és amb independència de que això ho puguis trobar per internet o que hi hi haigen com qui d'aquests de ha eh, de ser l'ostimisme no? uh -huh. sempre pots contactar si tens dubtes amb un educador caní. i un educador que és la persona que et pot ajudar que et pot donar un suport fins i tot un venir suport. a casa teva i ajudar-te uh -huh. Com a mínim, els primers dies, a, a posar en marxa aquestes tècniques. Molt bé, doncs, Jaume, molt interessant. Espero que els oients hagin pres nota i uh -huh. que, i que doncs, comencin a, a practicar sí, sí. amb els seus gossos, que a més és senzill i fàcil, eh?, és el que ens has dit. Molt bé, doncs, uh, nosaltres fem una pausa i continuem amb l'espai veterinari. Hola, sóc Emma Vila de Sau i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és un allat?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 L'espai veterinari. Continuem a peluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari, cap sanitari de l'espam. Marcelo Cabrera, benvingut. Hola, què tal? Molt bé, Marcelo. Avui parlarem amb, amb tu d'una malaltia que afecta els gats, la sida o immunodeficiència falina. Però, si vols, Marcelo, abans de començar a parlar de la sida, jo et volia comentar que fa una estoneta hem parlat amb la Isabel i ens ha parlat d'un cas d'un gat a la gatera que ha estat operat i jo li he dit que doncs, estaria bé quan arribi amb Marcelo doncs, que ens expliqui doncs, a nivell veterinari doncs, què és el que ha passat amb aquest gatet, exactament, quina és la seva recuperació doncs, perquè la persona que vulgui adoptar-ho doncs, tingui més informació. No? Bueno, ahora... Es diu Mimí, la gateta. Sí, sí, sí el Mimí. Eh, ahora, bueno esta gatita en principio no, no, no ya está bien, digamos. Habiendo solucionado este problema que era una cuestión de, de vida o muerte, ya no, no, no le va a conllevar ningún problema. A veces es difícil entender un poco en qué consiste la enfermedad, porque uno ve por fuera un cuerpo de un gato y parece que es todo una sola una sola pieza, ¿no? Pero el, el tórax está dividido del abdomen por el diafragma y para entenderlo de alguna manera, la parte de arriba del tórax es una estructura semirrígida formado por las costillas para entenderlo de alguna manera es como si fuera un tambor o un bidón de plástico rígido y los pulmones si fuera un globo que se hincha adentro uh -huh. entonces eh, está la parte eh, digamos de abajo la tapa sería el diafragma en este caso en este gato estaba roto entonces claro no podían expanderse lo que tenía que expanderse los pulmones para poder respirar estaba el hígado y, y los intestinos metidos dentro. Entonces, Caray. por eso el gato cuando empezaba a moverse y quería caminar eh, vamos, básicamente perdía el conocimiento eh, entraba en un estado que no podía oxigenar su sangre porque no no tenía espacio para, para inflar, hinchar sus pulmones ¿Y tú te vas a encargar de que esto pareció? Sí, Martín? bueno, lo hicimos entre los tres veterinarios porque el problema es que cuando es una, una cirugía, digamos, se llama cielo abierto porque ves el corazón, ves los pulmones entonces, eh Además de la cirugía que tiene que ser obviamente muy delicada, también hay que tener un control muy muy preciso de la anestesia porque eh, el, el gato no, no puede respirar solo, necesitas hacer una respiración asistida durante toda la anestesia. Entonces cualquier error, imagínate que un pulmón de un gato tiene 300, es como un vaso de café, la, lo que entra de aire dentro de, de un... De un pulmón. Entonces te equivocas en una pequeña cantidad y te cargas el gato. Y vaya. Que hay... o sea, cualquier horror significa la muerte del gato. Casi el 80% de estos animales se mueren. Y este gato, mira, se vivió. O sigui, sí, que té unes ganes de viure... Sí, entonces, por eso, nosotros eh? lo que... El gato, vamos, que no tiene ningún problema. Pero ahora, después de tanto esfuerzo y tanta suerte y todo, que lo queremos hacer buscar una casa de acogida porque se o, lo merece. O un adoptante. O una tant. desertante, tant, un adoptante. Doncs continuem parlant de gats, a Marcelo, però aquest cas deixem una mica els temes més així, doncs, de traumatologies i d'operacions, per ficar-nos de ple, diguéssim, amb una malaltia molt comuna, que és aquesta, no?, la sida o immunodeficiència ja, ja. felina. Bueno, el de sida es, es extrapolado de, de, de las personas no claro, tienen no tiene, sí, no tiene nada que ver con el sida, que muchas muchas veces la gente confunde que, que la gente se puede contagiar de un gato con sida y que son es un virus lo único lo único que tiene en común es está provocado por un tipo de virus que se llama retrovirus que es el mismo virus del sida de las personas pero son especie específica te quiere decir que el virus de los gatos solamente afecta a los gatos y las personas solamente a las personas. No hay ningún tipo de riesgo para las no personas. Entonces tota tenemos un animal y nos dicen no. a casa que ha agafado la sida. Solamente se le llama sida porque provoca una disminución del sistema de defensas propio del animal, igual que el sida de las personas, de otra manera en los gatos, porque en definitiva el, el, la inmunodeficiencia de los gatos es mucho, mucho más benigno que, que la de las personas. Un gato con sida puede hacer una vida normal de alguna manera. ¿Y cómo la detectamos? ¿Cómo te a uh, que, que el teu animal puede tener sida? Bueno, hay hay dos o tres eh, factores en común. Generalmente estos gatos es una enfermedad que se, se contagia por mordidas. Entonces eh, los gatos, primero un gato que esté un que tenga factores de riesgo, un gato que no esté castrado, que viva, que salga al exterior que se pelea. Es una enfermedad muy común de los machos por su actitud eh, su actitud de pelea, de morderse durante la reproducción. Entonces los machos que salen, que están enteros, tienen muchos números de tener esta enfermedad. Entonces, lo que nosotros vemos es que el animal pierde pierde sus cualidades, pierde su calidad de pelo, eh, inflamación en la boca, gingivitis, inflamaciones de las enfermedades, estos refrios que, que no se curan nunca. Y el gato está refriado, está mm -hmm. refriado y, y se va y bien y se mejora y vuelve a enfermarse. Estos son signos que nos, nos llaman la atención. Y una vez que el animal, digamos, nos hemos adonado que la ha contrat, la, la malaltía, Mm, hem de pensar, doncs ja s'ha acabat el gat, diguéssim, li queden pocs dies de vida o, o no? Ja no, no no. De no, no, un gato curar con immunodeficiència o... puede vivir todo tener una vida normal, lo que pasa es que necesita tener un entorno totalmente controlado, es un gato que, que está en una situación de riesgo entonces cualquier cambio, estrés eh, cualquier alteración le, le puede provocar que se le desencadene la enfermedad, hay gatos con, con immunodeficiència que de una vez diagnosticado pueden vivir dos o tres años o pueden morirse de viejos de otra cosa. Pero eh, en todo caso, ¿qué significa un ambiente controlado y sin estrés? Un ambiente estrés. Que, por ejemplo, es un no gato, una... si es un gato, si es un macho entero, el gato entero que cuando entra la época de, de reproducción salen afuera, se pelean, ese es un estrés tremendo, se muerden, entonces aquí es importante castrar el macho, eh, que viva dentro de casa, que no salga, si pueden convivir con otros gatos porque la, la enfermedad, la única forma de contagio es la mordida. Entonces, si tú tienes dos o tres gatos y uno con inmunodeficiencia y no hay peleas entre ellos, no habría riesgos. Entonces, ah, habría realmente a mossegar claro. en sangre, ¿no?, diguéssim. Exactamente, tiene que haber una mordida, bueno, como son las mordidas de, de, de los gatos machos que son realmente, con el, por el tipo de dientes, son heridas muy punzantes y muy profundas, mm. eh, son heridas bastante feas, bastante mm. feas. Y, y es un tema muy controversial porque... Eh, yo te diría, Dani, es una, una, distribución, una enfermedad de distribución mundial. Existe en todo el mundo. Y en todo el mundo hay diferentes opiniones. ¿Qué hacer con estos gatos? Porque es una enfermedad básicamente de colonias. Ah, claro, te refereyes a los gatos que están en el carrer, ¿o? Exactamente. Porque claro, los nuestros de casa... Claro. Doncs, Porque claro, hay gente que dice, pero bueno, si hay que sacarlo del gato, hay que eliminarlo de la colonia. O sea, si tenemos un cajón con manzanas y hay una manzana que está podrida, lo correcto sería quitarla. Lo que pasa es que a lo mejor... Eh, ese gato con inmunodeficiencia podría vivir, pero podría vivir en una casa, no en una colonia. Es, ah. es un tema muy controversial entre las diferentes protectoras y los refugios, pero en todos lados pasa lo mismo, ¿eh? porque mm. no hay un criterio ni, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni aquí mismo. Mm. Entonces, el problema cuando se decide retirar un gato de una colonia es... Básicamente para evitar la, la muerte agónica de ese gato. Claro, Porque que la un gato de morir. en una colonia es, es un gato que vive estrés al 99% de su tiempo. está ahí, eh, Atención. Es, es, claro, es un gato que es una factible presa de un coche, o de, de un perro, o de otro gato. o Tiene uh -huh. que estar luchando por la comida al día a día, entonces... Eh, si él viviera en un ambiente controlado, en una casa, en un piso, perfecto. I hi ha alguna manera de, de, de tractar-la, aquesta malaltia? Sí, existe. Així existen. com el, si de, en els humans doncs es tracta amb una existen mena de còctel no hay, de pastilles? Sí, no hi no ha un tractament que sigui que digui, mira, esto es la panacea, con esto se cura. Hay tratamientos nuevos, muy caros, son interferones, son medicamentos que son bastante difíciles de comprovar, funcionan. Pero claro, si la enfermedad es muy agresiva y está muy activo no no hay nada que hacer. Ah. Eh, pero si sí hay tratamientos con los cuales puedes controlarlo, no curarlo. Puedes mm. controlar la enfermedad, Mantener mantenerla, ¿no? Pero uh -huh. claro, siempre y cuando la enfermedad no no, no es muy agresiva. Bueno, generalmente es, es uno de lo, lo que los cualquier veterinario piensa cuando traen un gato que con estas enfermedades que no se cura, que va, que viene con problemas en la boca, primero hay que descartar esto porque bueno, aquí ya hay que hacer otro planteamiento. De, uh -huh. de, de, de, de tratamiento de pronóstico y de, de cuál va a ser el final de, de un gato con este problema, ¿no? Vaya, vaya. Sí, a mí cuando es una maldadía tan tan expandida como tú dices, entonces se va a tener en cuenta, ¿no? Todos aquests factors. Mm. Mira, eh, es lo que sí es, es in, in, in, nosotros no lo vemos en el en en el refugio que cuando hay hay sitios, hay áreas que hay, hay la enfermedad está mucho más distribuida y colonias que están absolutamente limpias, que no hay negatos, pero hay otras donde prácticamente 50% de los gatos de las colonias están enfermas. Y yo te diría que a nivel de población mundial un 10%, un 10% de la población en general tiene tiene inmunodeficiencia. Caray, o sea que que es eso una clase incidencia nada sí, nada. Sí, sí. Bueno, Marcelo, doncs moltes gràcies. Esperem que algun dia es pugui trobar una cura a aquesta malaltia, igual que la malaltia dels humans, eh? Déu-n'hi-do, aquestes malalties que ataquen el sistema immunitari són complicades, no? Sí, són complicades, sí, no? complicades però bueno, mm. per això estem aquí, per ajudar-los. Exacte. Molt bé, Marcelo, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i nosaltres donem pas a l'última part del programa on parlarem doncs, de, de vincles, com cada 15 dies. Hola, sóc Joan Pere. I m'encanten els animals. Sabeu que hi ha molts gossos vells i malalts que mai no arriben a trobar una llar on passar els seus darrers dies? Aquests animals necessiten el nostre ajut. Jo m'he fet padrí a la Protectora de Mataró. Per només 10 euros al mes, col·laboro perquè tinguin una vida digna. I tu, tenimes? Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar a trucar al 903 741 40 91, 93 741 40 91 o visita el nostre web www.protectoramataró.org, www.protectoramataró.org. Ajudar-nos és fàcil. Com cada 15 dies, ens toca parlar del projecte social Vincles de l'ESPAM, de la Protectora d'Animals Mataró. Com ja sabeu, aquest projecte té una vessant terapèutica on els gossos abandonats del refugi ajuden els col·lectius que més ho necessiten, com ara persones discapacitades o amb problemàtiques diverses. Tenim amb nosaltres la Marta Masmitjà, coordinadora d'aquest projecte de Vincles. Benvinguda, Marta. Hola, Dúnia, Com estàs? Bé, molt bé. Marta, fa 15 dies vam parlar amb tu de la vessant més educativa Mm -hmm. del projecte, de les visites que es feien al, al refugi darrerament de les mm -hmm. escoles i aquesta setmana doncs, es toca parlar més de la vessant terapèutica. Sembla que els gossos de la protectora podrien estar fent ara mateix activitats terapèutiques amb interns de presons o preparar-se per anar a la presó? Sí. Per a la presó per ajudar? No els a la presó. No els no? No. A veure, això fa uns dies, ben bé un mes i pico, jo dic fa uns dies, es va fer una prova pilot a la presó d'aquí la Roca. Penso que en van parlar. Sí, ja en van parlar. Bueno, va ser un èxit la prova és que ens han demanat que per aquest any, 2010, fer un programa. Un, un programa. programa sencer. sencer. Perquè vau anar a fer una prova d'un dia. Eh? Sí, exacte. Mm -hmm. Va ser una experiència dintre d'un programa que ells feien de, de medi ambient, una miqueta la part del de, de, de proteccionisme, diguem, i dels animals. Van, van incloure ells una miqueta amb calçador dintre del seu programa aquesta activitat. Amb gossos. Amb gossos mm. Per veure una mica quina era la reacció. Eh, la veritat que va anar molt bé, Jaume, que hi va ser-hi, vull dir, amb, amb, amb la Mar, em sembla, la Paula, l'Helena, vull dir, tot l'equip. Vull dir, la veritat és que van quedar encantats i ara ja és quan en ens han demanat de fer un programa... Específic, específic. eh? No dintre d'un programa de Medi Ambient ni no, res. No no, no, no, no, un programa específic per a ells. I llavors, eh, ara anem a fer el, el disseny del programa, oi, Jaume? Uh -huh. I farem una primera part, que és la que ens servirà per avaluar i acabar de, de, de confeccionar aquest programa. Teniu alguna idea? Ens podeu donar algunes pistes Jaume, ja? Jaume? Jaume? Ara el bueno, que farem és un programa un petit programa pilot sí. per acabar d'engranar-ho de, tot. Eh, i, I aquest programa pilot també ens permetrà acabar d'ajustar doncs, tot. Els, bàsicament amb un programa de, de teràpia assistida d'un... El que és A més a més de tenir els animals, de saber... Hi ha dos qüestions que són fonamentals. Una és uh, l'avaluació de les persones que hi participen, és a dir, poder fer, una, poder fer un, una valoració objectiva de si els objectius que tu fixes al principi del programa s'han assolit. Uh -huh. I, per tant, has de tenir alguna mena d'avaluació de les, en aquest cas de les, dels interns que puguin Exacte. participar en el programa. Perquè Aquestes... sabeu quan s'interceran, no ho sabeu encara. No, tot això, no està, no. Tot això està per definir. Ho farem sobre aquest pilot. Tot miqueta. això està, està per definir i, i després hi ha, una altra, hi ha una altra qüestió que és important, que és decidir oh, aquests mateixos objectius fins, a on, vol, fins on vols fer-los arribar. i ja no aquí. Nosaltres sempre tenim una feina conjunta amb, precisament, les persones i eh, els professionals que es fan càrrec d'aquests doncs, programes, d programes eh, terapèutics i d'enriquiment en, en, en aquest cas, en un centre penitenciari. Eh, aquest programa pilot, de fet, a veure, l'objectiu que té és aquest doncs, començar a definir una mica què és el que farem i després el segon cavall de batalla que sempre tenim, que és Exacte. trobar vies de finançament eh, a llarg Aha. termini per poder, no fer programa, mai, eh? per poder fer un programa... més, no. és a dir sempre Per poder fer un programa més ambiciós, sempre anem a parar el mateix. Sempre. Per per què, per què necessitarien aquests, aquests uh, recolzaments econòmics, Marta? A veure, nosaltres tenim la filosofia... Bueno... Sempre hem dit que els animals dels refugis poden ajudar les persones més necessitades d'aquí el projecte Vincles. Ara, els diners a què ens serveixen? Doncs, en primer lloc, per portar a terme els projectes i també per la manutenció de tots aquests gossos. Nosaltres, d'alguna manera, o si sigui, el refugi, ja si veus ho pot dir millor que ningú, doncs es manté doncs, gràcies a les col·laboracions de socis, padrins, contractes amb ajuntaments, serveis de recollida, etc etc, Però hi ha una part molt important, nosaltres mantenim molts animals, des que ningú vol, animals doncs, que la veritat, vull dir, necessitem diners, mm -hmm. aquesta és la veritat i necessitem doncs, també l'ajuda de professionals i llavors tot això, doncs, van a la mateixa bossa. I llavors des, a... digues, digues, ja Després a, has de pensar que a darrere, que, que, que, si tu veies és una sessió de teràpia assistida tant si la fem nosaltres com si la fa qualsevol altra entitat una, una, una sessió de teràpia assistida ben feta, Arradera té una quantitat de feina enorme que, que passa, des de la, passa des de la, la preparació dels gossos mh, les reunions amb els terapeutes per definir els objectius la preparació dels protocols, l'avaluació eh. és una feina molt meticulosa sí, eh? si no pot, no fer, pot quedar sí, cap no, no, fil... no és simplement penjat. agafar un gos i, i, i portar-lo on, a, Perdón, on, a un no, determinat i tota la part sanitària, exactament eh, Estos animales llevan analíticas, controles que esto no és es gratis, esto tenemos que enviar afuera al laboratorio y que esto es... No pots és... dur animals malalts no. a fer activitats No, no han d'estar amb, doncs, amb un control sanitari, que en aquest cas el fan els nostres serveis materialis han d'estar amb un control no, no, sanitari pens, i... una cosa, Dunia, que Aquests gossos quan entren a la presó igual que nosaltres entrem amb el DNI ells entren amb la cartilla sanitària no pode entrar amb el nom vos. del gos i la seva cartilla sanitària, les vacunes, les desaparecitacions, i tots els protocols. Uh -huh. ja com tot està molt controlat. Tot, tot. Ara, després el resultat és magnífic, no? La prova que puc fer aquell pena, dia. Val la pena, perquè, a veure, jo ara mateix també ara estic treballant a, a l'espai Vincles amb Fundació Maresma amb dos grups, oi? Els dilluns a, en repeteixen aquest any, Fundació Maresma dos grups. Cada dilluns tinc un dilluns al matí i un dilluns a la tarda. Anem variant amb Però aquests grups. no són interns, sinó que són... I això, no, no, no, això són, són persones amb discapacitats. Però pensa una cosa que, o sigui, l'any passat ho van fer a partir de maig. Uh -huh. Estan repetint perquè els nens ho demanaven. Uh -huh. són, normalment, són, els de Fundació Maresma són retards. N'hi han de més, més alts, més baixos, però estan repetint les activitats i realment els gossos, bueno... Fantàstic. fantàstic. Per ells uh -huh. també és una teràpia. I és també. Aquí no és una teràpia assistida, sinó que són activitats terapèutiques, que nosaltres ja ho hem distingit, sempre parlem de la diferència mm. perquè aquests grups el que venen és a passar i a gaudir d'una estona amb els gossos no fem un seguiment ni una avaluació prèvia ni res que amb, els, amb els presos, amb els en interns cas, de la presó sí, sí que seria sí. així bon eh? o com quan van fer EREP que es va fer també un programa en el qual hi havia una valoració mm -hmm. Mm -hmm. El, que, el que et diferencia és a dir, no, no és, no és l'àmbit que si ho, un, si ho fas amb un àmbit o amb un altre el que et diferencia l'activitat assistida d'una terapia assistida és en què amb les primeres fas una activitat que suposa un enriquiment per qui sigui, eh? en uh -huh. l'àmbit que sigui. La teràpia assistida també, la facis on la facis, implica que has de fer una valoració objectiva de l'acompliment dels objectius al principi i al final de la intervenció. Uh -huh. Aquesta és la frontera, sí, la frontera i... entre teràpia i... I, i, activitat, i activitat, oi? I activitat, exacte. I llavors el que fareu a partir de l'any vinent amb, amb aquests interns serà més aquest seguiment, eh? O sigui, amb en aquest serà teràpia assistida. I quants gossos portareu, Marta? Ho sabeu, més o menys? Jo, en estem a parlant d'un, dos, tres, quatre gossos. En aquesta sí. nova episodió. També també 3... són molt grans. És, que, és, el, és el que pilot. treballes més, eh? Mm. Perquè inclús en, en Fundació Maresma també amb les activitats, estic treballant en tres grups. Hi tres grups, en tres, tres gossos, diferents tamanys. Mm -hmm. um, un de mida més petita, un mitjana i un més gran. Què bé. Llavors, i es porten molt bé entre ells. Vull dir. Ara ja, ja tinc uns grupets. Dic, ja comenceu a tenir controlats, imagino, els gossos, perquè ja porteu un bé, any no? dir, sí, gairebé sí, d'experiència. De, sí, sí, el que és que també t'haig de dir que, oi, Jaume, que els gossos entren i surten. Vull dir, clar, afortunadament, clar. jo tinc molt disgust moltes vegades que dic, oi, m'han adoptat aquest gos. <ríe> que era tan bo per fer teràpia. deia clar, dèiem, si agafes... el Jaume i el seu equip comencen Però, a sinistrar bueno, un altre, Però, bueno, entra un altre i dius, mira aquest. <ríe> Saps? I ja... Vas conèixer. I tant, i tant. Pues ja fent el, el cercle. Molt sí, bé, Marta. Sí, sí. Doncs molt interessant. Uh, gràcies per haver-nos acompanyat. Jo convido a, eh, a molta gent que vulgui vindre a veure-ho perquè val la pena. Val, la, val pena. la pena. Deu estar molt, molt bé. A veure si algun dia podem fer un programa mm. des d'allà. No sé quan podrem fer-ho, però... Algun a veure. dia. <laughs> gràcies, Marta, Marta, Jaume, Sílvia, i gràcies a sí, sí. vosaltres que ens esteu escoltant i ens veiem, eh, ens escoltem dintre d'una setmaneta aquí a Peluts. Adeu. Adeu.